مرحبا بندر علي كتاب بيان رجال الحديث بسم الله الرحمن الرحيم باب رجول جنا الى الميت بنفسه سر ذكر خبر وركي اهل الميت بنفسه يا بنفسي كي ضمير راجئ نو پان افصاد دې ميت باندې او یاده زميتي راغي دې نو اهل تا نعيد الرجول اهل ميت تا لنفسه بخبره ده نور ليتاو ورتي دا دونه کدیم مکام کی احل المیت سو کو دنجاشی اتلاف رسول اللہ صام کردوها نجاشی و حق شکیو دارا و مطالقین قبلتو خود دیم افسد داره چه نجاشی غایبان ایمان را و بداغ دار کی چه بداغ کی عام مسلمان نو مسلمان نسی ایسانی خوت که اخکار رکڑو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و طول صحابہ داغ اہلو راہی رم دعا کرا زمین میت پر آجید خدای اہلو مجادنو اسلامی خوتو و دوین باب کی ایزن اگ ایزان بالجنازہ دआम صحه تاییده شو اعلان کول یو که نفس خبر دی اول کې دې دېم اعلان کول په مجما د باغون کې یو څنګ خبره مجما د باذین کې یو څنګ خبره ثابته شو له مترجمه منتبه نفس اعلان او اخبار په الاتفاق یې البته gelanguna baalik khano mukro gane di da huje farizi allah taan puro ek te patri niziki rasul allah sa parmay ji kare chu khas suma ta muhzafa rasul allah ta misah huje pa farmai kare chu khas suma zaman ما هرر اجازه باندې هیڅ رسول الله اسلام باندې هم نکړه عبد الله بن مسعود هم دې نه کړل اياكم من نعي فن نعي من امر جاهلیت خدای مه ثاني پر شان دې ته دې دا نه جايز دي ديم قوللانه چې مسافر تر شي ده غرض لپاره اسلام او قولانه چې عوام خدمت کی اوچو موفم کسی اوڑا اتلاع ندر جلی، در ایم کول داری که مطاقم جایزارا زایرم دغدا و موسیم دکلان او دا مالیمی گیو، امام ابو رحنی که امام ملک امداشا تیوی، ایبراهیم نخیوی دا مستخطر دنیلی، حالواتک کم جی که صدا ریا خطروی نو پاگی چی بازان ساتی خبریات موزینی شی ترجمه تلبابونی که دوانو که ما بیلن کیا جی مطرد من روکی تنجاشی واقعی دکر صلاح وزکی او دیو مطال احمد دکر صلاح چے خراج ایلی المصلاح رسول اللہ اسلام مصلاح تاوتا معلوم مصلاح دا چے جنازہ جماعت کی نکی جی ل رسول الله صل الله علیه وسلم صلاۃ و تسلیم بیت نمبر باب 60 نمبر باب بس باب صلاۃ علی حلال جنایت ذن صلا و المشتد 60 نمبر باب ثوابنمو ہا حدیث کیرا تو المسجد او خو داخله مسجد کې نو ظاهرهم دغداه شي داخله مسجد کې وا ینا ځنه کی او مصالح تفسیدم تدید کوو حسانین به وړي تفسید او تاسه مصالح یادي شفیع احمدی صادقي هغه قایندی دی چې کې دریل مسلم رویت تے ام المومین فرمائی رسول اللہ اسلام پے ام نے دیوزا وانج محجید کی جنازہ کڑد ام المومین وویی ام نے دیوزا سوپو سوہید و دغروب و دا منگ پر نیوزا مکرون دی خلاشم کی و او کلاش بحاروی قوم پا جماعت کیوی یا باج اقوم خارج جماعت نوی او محیط قوم خارج وی خوصت پا جماعت کیوی یا محیط پا مسجد کی قوم خارج په البتا پاقا صورت کے زیر تغلیر چپا و محیط پا جماعت کیوی هویو می کوجه استره چې داش باری او امام باری او ترکان باری بار مودږی دنه مودږی عام مفتنه دا عمل پاتې شوی یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دا پاتې شوی دی چې خاريجي جنره کله په داخله مسجد کې نه راکړي او ابن ماجه کې روایت ده په ابو داوود کینده من صلح علامیتن فی المشجد فراء عجر لهم یو رویت فراء شهر لهم کراعات یا تنجیه یا تحریمی اختلاف کیده اومال مومنین چی کم راگیت نخل کرده ده ابنی و بیزاو ده جنازی په مسجد کیده نووي له حديث الاسلام نه تېکي صحابه او سماجفت نه وکړي دغه مطرح مقام کې د جنازي ال غايب را ده جنازه ال غايب شفي احمد تقين دې له حديث اسلام دي طبرانی کی اور حدیث ہے کُن نام رسول اللہ صفت تبوک جبرائیل نے رسول اللہ سنت یا رسول اللہ معرت میعات المدنی وفاتہ دی کو مدینہ کی جنازہ پکیں رسول اللہ سے میں رسول الله صلی الله علیه و آله په جنازه وغدريده او ملائکه په بعد الفراغ رسول الله صلی الله علیه و آله هم ته کوسو کو چي احترام معيته معيافه تو دي نه او شو غي سوره اخلاص هي محبت وه انه شبيهات لا و تقو درنه کی دوا کیدې په سند نقل دی موتابجن کې چې کوم قصہ شي دا رضی الله تعالی عنہ عبد بن رواحه جدي من حادثان رسول الله صلی الله علیه و سلم جنازه محشی صرف را جواب داری چواقیتا حالی لعظموم لها صحابو چرک بیرسی نرکلی خصوصی صرف را ها چه دا نجاشی واقع دا نجاشی واقع دا نجاشی واقع دا سميه حمان له حديث اخر قال يا عمران بن حسين الرسول الله ص قال جنازه قول ان هم يظنون ان جنازه بين يديه الله تعالى شي مقام کړو دیم نه جاي شي باندې امام ایمان راوړو رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه په بلد کې د غایبانه جنازه کړی دا دریم پد او رځ او کلو دی دی نه او کلو خپل مر باندې فارشو دی دی کی چې په شهدا کوم جنازي کې ریشت مېشت نو رسو د مړي په کور راځو کېږي و باندې کې هم کوي دا جنازه له هاي پیرا او ما غې دې ما غې کوم ورته دې په تر دې د صحر څخه ځکه دا راوې دا د هغې خصوصیتو ځکه رسول الله څنګه ویني ته کوڅو کو چې دا د خصوصیت دې شرې تر مړتوب ميد اوښه هغه یو چې د محمد د سوره اخلاص او دې ته وی تقریر په جهتي خاص سره هر چي د موتا واقعه ده او سند واقعي ده او واقعي په سنادي سجانه بل مله حديث مرسل هم دي ڈیو بل مسا پردیر جی کرالا فسف بهم و کبرا اربان ڈیو جنازی تک جی راچ دی نو صلوط دی موسانی پردیمانی موساقل باب اگوری چون او قادر یخیرات همو کی زکر چه بی بی زنشم ویلی مسلا بکیوزل مانیوشن و خیلی او دومره هیته مان شو چې دا انص د صاحب بسراد باندې هغه تلورم به پوره کوه আজি دا نه چې دا مصنفین درزا کی موصوله نقل دي تقریبا تقریبا پدی مسلکي اتفاق دی تکبیرات د جنازي کې دي دا طلون دي او علاوه علاوې کوم راغري دي یا غواکې په حاله لا عموم لارها دي یاد اتواردار کوی راغلي دي د بوخاري په هيڅ او حدیث دانش وای چې په ملونه زيکبرونه رسول الله صلي الله علیه وسلم دي او یا کام بیری دی و نو آغا فصحبانی بینائی دی. فصحب بھی ہم دا هم معلوم شرا چه سب پکار دے. او روستا موسانی پر ریمانی باغ مد اکڑا دے. درپن و سنباغ کو دا تفصیل پا آجی بان جو که انشاءاللہ. ام حثرت عانس مالی کا نبي اسلام اخضر آجتر زید فوسیبا صم وخما وخلا داد و جنگ تفسیل دی موتا کی جکم وواقی ارا غلیوان داتمی سانی هجر واقی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اولا پسیدا کسان امیدان مقرکریون یعفر و ایبن رواحو جایدی می حاید سویدری وانا شهدان شدو خاید رضی اللہ تعالیٰ عنوالا دا توفیق ورکا جندی دامارت تلیس اکلا میدان ترعود کودائی نوی کریم مجاہدین بزایشی ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دو اویونا برا برا زخمی سپنی و سپنیزو غشو اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سن نحتوری پدیو رضمانی معتک میں نحتوری موسیل سلسل چلیدہ اوطوری ارکلاس حاچره اعلان او دا آزاد خبره ده تحقیق شو او پدې کې انا بهره قال را برصي انا بهره قال النبي صلى الله وسلم زمولنا خبره ولون اذن شو پس په تمامه وري سیاست نمبر 12 محسن قدامہ مثلا ثانیاں صدربان باب باندې مفصلہ جک قاعده لا حديث في هذا الشئ ولا قصيده ولا شعر دهن او امراته رجلان او امراته رجلان او کدا کدا کدا څه کیسه د دې ذکر فرا چې موږ نه شان ولکمزوره وګاڼو ته تکلیف ویل قال فحقرو شانهم د رسول دی یادو په دا مصالحه د او قبر او صلات ماده دخن کافی وخت یې معنی او ذاك اكثم فاشي يد سوقي دلحتني بن عامر البلوي سوقي زنانوا في ني ام محجن هم مثلا لتعيير الجنازه اما مثلا للصلاه على القبر ذات سقاء باب کنف المسجد 72 باب دې 73 حدیث دې تلو سوا دې فنوستي او ني سوا په ته صفينه شروع را چې په يکو وخت راځي هو په دې مسळा کې د ته تحقیق شو دې دا مدفون چې دې له وو یا کرښه یې وني دا شي وکړه کا کا ته وی دا کا کا ته کلن کوست په يو ها کته وی کنه نن نه په خره دي څه ګناه مې شری ځان نه مې ټولش پر څه ګره چي هغه خالي راي کې دي موږ شي په خره کې خالي څه شل دي دا ډینجر د دې وجينا دا مسلمانان نه دوهراو او تا راول نه شنو يره حواله ميدار ته زميږ در ته توخو دا مسلمانان اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ دا مسله د صبر فموذ بچو باندې او دا مسله د اجرو د احتساب او دا مسله د مذکر بچو د مانس بچي او دا مسله د ولاد او د ولدول ولاد الولد. او دا مسله د سرقطه د ټوکلي او دا مسالې چې ولد مجنوني او دا مسالې چې دني ولدن نه لري تنګې خو چې مرشي او دا مسالې چې دا پیده لمي برحنسه مفصلته رشويده وزرت یادي ډیر خدي کو د تیار نهې زصو کما شو دا شوید. لگی اغشی کانا دا خبریسه نختمی کانا. البته دوم را جی. موت ترجم روکی دا احتساب لفظ نشتری. فا احتساب روکی احتساب نشتری. درجمه تل باکشتری موت ترجم روکی نشتری. دا غیج آرداری چره آیات دا مادمی گی چه بشری صحیبی رین چه سوک پودیسی مقامانی صبر دا کئی احکی صحاب والی کنا خواه مدین با اوکوری نوشیر زبر آنچه انجا خبری سری خویی نیو خرخده دیناد دی تتاج یا دا داک سمتاج یچ ردا جے دے او زنانہ ذکر دا چې زنانو تتاج یے جے شو نو دریار د خو ترې ته اولا ییش هي نفس هي حق دادی ایا ته مفتضیات او مل موانی په وری اې نه دیه دا حا چوزره خپل خدا سابیته شولا چې په دا جاي وای بابا ونه دی ووه په دې باندې ربنا لا تعذنا ما عذبنا و اغفر لنا وارحمنا انت الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت اذ وما قال ان شاء الله فانات من عذاب النار انت الذي ما لث ثوابه وجعلنا في الارض ديكوا انشئنا من نابي بين فرسنا باذين لما ما بنا پو یو واخه مایې سوپاوونه دي حان رسول الله صلی الله علیه وسلم انتقال دی یو باب د غسل میت او بل فاطمه احرام إلا الذين منا الذين و مواجع العذور منا وقالتي ما شربوا ما طلبوا دي و عذور راغی تاسو دي د دی پیراله واخه مغدا ها ا حفي مکه دې کرت عين نو کړل چې تې عين کو شه حسر دي سنين واه ها بسم الله الرحمن لږه توجه شئ د شنی بازاره مسجد نه توحرات خبرې اوس د کفن خبرې شو راکهم دا منګ په دې ځونه مزامینه باکو او هند تو کفن او د کفن مټرش لا لا لا نو نو نو دې دې ان ايوبان حفصه بقواه كانوا مقع في بنت سيرين دوان ها دا بيان دا ريکتا دي سيرين خبر سعيدي منصور منصور خلقي نحافظ قرصونا دوا ها اني ابي ابن سيرين لا باه سايو پر شرما کو او تاسو دوه نو ساتانه هم د توهارت او نظافته هم د کفن نرسته کوم سي یو له ولاق واسه غول <سؤال> ولهم يا حسن دي خار قلت بګوري دې مونږ د کرکو دا چا موصوله نکرایله وای وسې تعارفه کو چې رسول الله صعو کژل ناتیه ها الله برکت او فضل دې دې او که هم مکه مرو په څه ودا نه ورسلو یا او شعر وتاه چې ولا تعذار ایزار بینې کني زاد د پټو غند کې ایزار باندې خان ایا مانا مځقي ها یره خبره کوم د کفن د خلاګي بچنه تاوک را بل تر تک له دې نه دې را کښینه بدل کله ویو دعوی یاد بری جیسی آقایی سنو را عمام بری یاد بری دوستے تحقیقوں ہم سرید کفن پیوز ہوئے ماں گوائے ہاں اوتیاجی کے پانیشوicip كروس محرم بینی کشبیتوぎ Brain Franklin Blayne باریتی ع妈 propriه عشری انو باریتی رہا خلی mirام هر باب الحنود <سؤال> دي مترجم نيك ولا تحننتو هيني هندي ولا تحنيتو ديو سبيساننا كي وياردي شراكين جنون تاصف بالأخوة ها Duo ケ ར子 ཞLs. དー དང ཟགས چا མབཁུལ དའོབབ དཁུས. ཀིདར ཞས དམ དའོབ དབཕྲས. དེ paso Chief. དམ دانش ورها په پیری دا غو موناتیک او کفن مساله د دان څنګهي دوست په سبق شروع کړو هم باب کفن او او څوک سلا شوی څوک نه اه هم یوه د دې په معنا چې هغه د دې په معنا چې هغه د دې په معنا د نه مصف حالی رحمات دو خبرو تاروز تعو کو یو ممسی د نظافت ته م د کاپان ته زورې هم په دی ماې د م غوس نه دا دغیر د شید نه د احرام په ج د روان دي دا اوس د سر د باه دی د چې د نجس شي بسم الله خلق راځي چې وایي چې نه داونه د دا جنا جس خو استراخ است د مفاسد د کاستلات په جنه دا, دا شی را دا مسلمان ته هم نجس شوې ده دګه المسلم علین بصحیا ولا میته نبی شه ودارو دي کړه دي او بن عباس تم دې نه په لې کې موتات نه جس مو او صادق رضی الله تعالی او څلور کړي بیا ورستا غصب کوي ځان لا او صادوي لو کانه نه ما مخصو ما بنه مشکړې خو دې چې غسل کوما د اخوالد وجنې کوما ګرمي دا بلکه پېکلو د د داداندا پټې دي دا د دوی احترام دي یو د پیغمبرستانه بلکې دا د انسان د وحنا ثابت دي چې کله واڅیوو او ملائکه ده په کفن کړی ڑا tota ڑا اکثر حنا خو اولйے ter jer munضee ځBraun ڑا Cher29ے话 ڑا snap�� Bouradu curs CDU Baadu 아이�ılar permit maile ڑاام رما د periz shuttleниц 생각이 Stadium Federaliffs والاpanceré hairbread boys.南 autora特 Strange Blocks Qabaos Uq waterproof.ULU� threaded rehearsed.� Statistics 제가cn pi formalisесть بلمۃلا تریمۃ الوعظ کی حضور المیزد کر شو حضور السنتے امای استنجا چر نہ استنجاب علاقه کې زمونږ پر وطن کې د شوک نه چي او د سماعت استنجا اونیکې استنجا ته ضرورت نه او مشران چې وای چرې سنجا دې لکه لټو کی او واج وای چې نا کپلوتا ټوټي بلان تو غړی استنجا بو کی نزا باو صورت کی چې دا کسبو استنجا نه کیلو په علاقه کی استنجا کیږي خو د استنجا دې کنيشته وي حات په دې کې ستید اور او بغور ایدر احسان تبیر پانی یا زمای و توئی تا کو و غای هموصل کی خدایا پک خلک لیشین نو د مایه ته رونق و ترایشه و صابون نستدی احنا عبدا علی الاطلاق قد وقی حجت توحید وصول دے صلات ہمراوی او خمسمراوی تعداد مائی مالک سے پننی مائی توحید نش کرے جمہول فی نفسه تسلیث وی او ذا ام رسول اللہ صلی دلور زینب کی رضی د کې خو خام سنبه دی دی له اختیار عمر کله وو پورې درې نه باردا دی انقاذه 파ره دی دا د اوځي د غسل لپاره نه دی ځنه کا سپینه پکی زغې ما څخه غانې کې د دې نه زیات او انذل د سنتی دا دی انقاذه 파ره ده تحنیق تحنیق و حنود استعمال داشته دی. حدیث کمرہ جی، فردیکی بلے یوم اصلاق ابی تب ہوئی و غدی ایمان بخایی تتاروزنے غاسل بغسل کئی کنبکئی یاد حمل الجنازی دو جناب داشته یا نا باجوی او وصلسته دی باجوی ناو 10 وخت توکي مې مېلیک همتا شایې د مې مېلیک وي او وصل مين اوصل ميت امام شابي موندا شوی که څا کوئی خامخو ابو داوود ته حديثه من غسل ميت الیقطل ومن حمله فليتوزا او جمحور بحجوب ندقائل صحابہ ایمان ابن مبارک ابن عمرو او ابن عباس او سات دادے طولنا پا دے باب کی رویت اقل دے او دا حت موشی اگر دې چې هغه غسل مين غسل مې او په عامي کلام دې ذعیف دي فتقدیده تسلیم معنی هغه په سي په د احادیث باندې بدو دین یې حتی تفصیل کلام کړی نامصلحهم معلوم مشلا کیتاب الله او سنت کی سنت رسول کے احکام چې مراتب کې په زمیند واقعيګان کې مراتب کېږي چې په واقعي کې احکام متعددوي د هرني باقی یو هوښيان رسول الله صلی الله علیه وسلم دې 빈تی او هغه ati خدمت کړو او دادونه بابونه په مسلسل وزک شو او زمنګ لپاره څومره ګټه شولا سم باب کې او واړه سم باب کې د یوو مصالحې کا شلو او د صلاح تقورون ذکر شو یو اختروستا غره داو ذکر شلو نو را امام دغه شانته وي شیخ ته څنګه یې او منځي روسي غړی احنا فوی یحتصولو دلسته دیو کوم دا ترتیب جوړو ندی په کار دیو ني شیرینا خو ته نقل <سؤال> شم ما تاسو یې خدای و شیرین خو خبرو په نقل وږي خدای نه دلای چې ما زره به کوم څه یو کوم ځای دی مصنف عبدالرزاق کی روایت دالمؤمنین نا کثان لگی او زنان ماخي طرف سے غمدولو نو المؤمنو پی حالات نسونا میتکم ولای پتہکد کو یا ناسیہم نو حنا دی او جنا وی وخته په کوله د سینو په ماجر شو او راځنه کوي خبره نه نه د کې د هر کلي خپل تام مل دیو د دیو جنا اې مو تام له رحیثه دا مثال د نظافت او د تدحیز د کشرت او د پوش لري هarty مساله د کفن دا د مساله کفن یو خد رسول الله صلوات علیه و کفن رسول الله صلوات علیه کفن یو پدې کې د محرمه کفن دی کی ورخه په خوله یو مڅن په واونه و ځکه یو یو مناسب کفن کیږي یا با په یفایتی شر نا ټول باونه په کفن و ځکه لشیری ډېر باونه امامي شافعي رحم الله کفن درې صادری دی لاندې اور مذکر دفن د ثنا په پورې حدا حناب بن مندی د مذکر کفن یو ضروری دیو یو کی فایده یو مسنون دی ضروري خو یو جام هم د سبب دی ودا او مسنون د جامې دی نا که فائد دوی جاي مې لري او ما سن درې یې مې دي د وتا دې دې داغه نه تعبيد ته اجازه فرهدا کیږي او کومې سي داغينه تعبيد په دره کې تعبيد مثلو تعبيد څه کیږي داينه یا حنا څنګه خمیس وي موسنی خو دې معنی په هغه واده کړې روسته او دابات یې کړلې چې د رسول الله صلوات الله علیه و ان پنچون پنې یمې وي او له دې چې خمیسونو له امامو باب کې به وی باب کفن بغیر خمیس نه کمیس خونیش درې پکې دا صفیا کمیسن علماء ما تصوینل دا غجواب دی چې یو مرصلح کمیس ته یو درعلا کمیس نو په مصالح کمیس نو چېکه خیاتت شي وي چې دا غت خرګونم غا اوګندل شي او ګریوان له جوړples شي او اړول یو دیره دیره طریقه شایته تاسو پر دې کې مفود دی خو دغه د اری کټه وینده ګنڈل پکې نشته دی نه دي ساده باندې سانتره به د هغه په شا ټوټه کټ په سر کې دې کدی وګو او سر په چور ټوینده او نام نحکه دا د مونو pore ټوټه حرکت نشته د دیو یا غندون په دی کې نشته دي ضروري نه دی ډیر سخت دی او حنا طفقا د قمی ساجید څه کوي د تاقدرع نه دا کفن مثري په دې دیمن کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفن جوړ کوشو رسول الله اسلام په کفن کې مختلف تعبیرات دي هم المؤمنین کمروي چیرې ادا ستا سوا رسول جوړوي کورسوفو دیس اپیها کمیس و لا امامہ کمیس و لا امامہ کنو دیرہ تر جید دینا علاوہ چکم رویتونر غدی دی دوور و ایت کمرا غدی دیرس و روجیامی یو کمیس و یو سراویل یو قدیفہ دا پینزوم را یو خو واحد دا عظیم او سبحابه مخ دراغلو زه هرڅهاده کوشش وکړو چې دما د کور په خپل په کی استعمال شینو هر یمیر اوره را ناکل کړی په خلکو استوار اغنده فزایره دا دا دا. هم دادا چې درې یاني امام আজি کله سو د پنځه شنبه هر سمې کو خدامانی نتیگ دا چا محامنشت دا دی. آلگتا ابن عمر تا دان منصوب دی چی دا غزوی واکید ملو و آغو دا پتکیه تالی دی. باج مشایخم دا مستخصن گرن لی دی. سعید این منصوب دا روی تخلکر دی. خواللہ آدم. باید چې کفن پر دو جامو کې داږي غوندي شي سمشت دي ته اكيد د محرم کفن مصلا الله علیه بو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت راغلي دا باځي ايمان هم ترکا شینتي چا شي احمدي صاحب کله محرم کفن کې ورسره پټول نیوی کوئی وی دغه خیر مامو به حنی کنه مایه ما دي کوئی د غواکې ته حالین عاموم له حالي مصنف رادوردا کروته رسول الله صلوحه نقل له قال خمروا يومه لا تشبه باليهود ماخه مو تا کېږي نو عمر راوي ته زه مړو واه کېده خفاني مل کړه دي او مخې مل پکړه دي ساري مل او دا یې هیڅ کومه په حالت دي حان کې نه وي ما او دا دوه موميني د مرتا او ساتوا سره تيوق دا دی یو رسول ست دی دا سده مستسیا سده دا شهادت رسول الله صم موجوده گئی کې حالات راځي بس کوم کوڅو نه نور هتا سپور فلیک نه خا تر ته دی تو او چې من دا ونه پیخا با نه کو اخلاص نشه خیر دی